Euskal iratien sartze eguna dela ulektu duzu e, goizuntan e, eta justuki sartze hori intersartzen gira gure etxeko emankizunen itzuli bat eginen baitugu eta lehenik. Ego erditan eldu zaukun e, emankizun kizun berri bat, piper edo piper eta gatz eta hori simon ituralt zure eskutik izanen dugu. Egunan simon. Beraz, mankizun berria, izen berria, ze ideia nagusiz, ze ardatzekin abiatu zira. E, Gerran ardatza be berdinska gelitzonk, hotx egunero gaita gomit bat, kronika bat, e, baite diokoak biztanda, e, berriak dakizien bezala, e, eta horien artean diosiko diau be musika sumait, kantuzun baitekin. Ipar Euskal Herri guzitik, kronikalariak ere ukanen dituzu? Gainok sekatzen justuki hor baiat kronika bat nuune istorioak kundatiak izan diren, e, iritiko ala ez, ara izan bat iringar izan duk, eta bai hor entzatzen diat, Ibarri e, Euskalegi osotik jendea biltzia ez duk e, bat ea ize, eta gian behazalezun baita interesatuik badin badira, edo idei edo izentzun baita badin baituzte, ebe gotik hartuko nuzken, bena bai boa bai, bai, entzatzen jat, bai eta gure, goiakinezko gomitetan, aste azken tauste ustegunetan aldi guziz eh, aktualitatearen araberako gomita bat zein dela, lasor bai be bortxana ipar euskaleri osoekin zein dira, beste talde astertetan ere aldi guziz ekonomia ipatuko diuke eta uritikain sina aldi guziz largo edo Jean-Jacques badiat gomita nagushi gisha haikilan eh, aktualitatearen abra, eh, voilà eh, ekonomia lari edo empresa buru edo nik dakitara noz eh, jontatuko diuk eh, telefonoz uh -huh. Berztalde nik uste baden eh, etxe untako eh, zagun, zagar eh, bat ere jontatuko zaudzuna, agetetan? Hala, agazindok ah, ah, eh, hoi xanan katz diau eh, be, eme, emankizun hau berea itentzina dila urtezun baita eta hau jinen zauko ostial guziz bertso solaz eta baon, hola que be bebisaire sostegnane ta gauche abitane kuşte behasaleanitze que be, haikin momentu gaucheta hasta ko jau e sasoina asia itzineko promocio promocio biziki dinamikoa erdi erroa a questo couso zerbait coserbait pensatzionalda e gudigus ha, ai torto verde toxtan beniat la horik e, la gonduniela Eta jakinazia, huakon hendugula teknikalari gisa. Eta, eta be, naskien dakikun bezala, naizta da teknikalari soil izan teorean, ez duk isilik egoin, behaz, bai, pentsat nioz, erokeriz eituk hendugula, baina e, gizala mugatu edo kasuin behar dela, en txatko jatuk pixkat atxikitzea. Eta pixka bat eguerdiko tarti horren marka edo usai asko bat dena. Jokoetan hartzeko parada ere, izanen duten zurak Lehen bezala. Simulutu galturtziko beraz leheniziko uh, Baskari horren prestatzen, ta, be, eta seantza horren eta honegin errenen dauzugu, piperetagatz charri guarriti goiti. Eh, diakinazie, be, dianga bere, bueno, deja treptako <laughs> <sherehtale. laughs>